Questo era Fate of a Gambler che è appunto un pezzo dei Lino e Seed, e a proposito noi siamo al telefono con Andrea. Ciao Andrea! Ciao, Ciao a tutti! Ecco, allora in realtà volevamo partire subito a farti la prima domanda. Volevamo sì. sapere quando è nata la, questa formazione in particolare e come soprattutto? Beh, la, la formazione è nata nel 2013, è nata eh, come um, basking band diciamo, ero io eh, tornato da un viaggio a New York che avevo scritto un po' di canzoni e ho deciso di provarle e suonarle per strada e a me poi si è unito Gaetano Alfonsi, batterista e abbiamo registrato il primo EP autoprodotto nel 2015. Poi ci sono aggiunti altri musicisti, eh, siamo arrivati al disco del, del 2017 uscito per un'etichetta tedesca, la Off-Label Records e lì c'eravamo oltre a me e Gaetano anche eh, Mauro Tolini al sousaphone e alle Conchiglie e in studio poi ci sono stati altri ospiti come i Luisatti, ai Cori, un, Alessio Magliocchetti Lombi a Chitarra Slide e attualmente la band è comunque è un trio ehm, io Gaetano e Francesca Linovi al contrabbasso questa è la band adesso con cui suoniamo dal vivo Quindi un, per un trio certo e qual è il vostro genere musicale? Che musica fate? beh la musica è un po' un, un incontro fra il blues eh, con anche alcune venature rock e i ritmi di New Orleans proprio l'aspetto ritmico del marching band E, e la tradizione musicale del jazz di New Orleans Allora, Quindi, scusami eh, Prego, prego Visto i generi musicali che, che descrivi a chi vi ispirate in precisione? Beh, e appunto um, per quanto mi riguarda ci sono alcuni cantautori in riferimento da Grayson Caps, a uh, Tom Waits uh, anche Bob Dylan per quanto riguarda l'aspetto delle canzoni della scrittura e poi ci sono gruppi legati appunto a New Orleans come a, a gruppi di, di Susafone con il Susafone uh, Brass Bands. E, no, sono un po' miste le influenze che coinvolgono poi in queste canzoni che alla fine sono proprio delle canzoni che abbiamo scritto in questi anni Uh -huh. Il vostro ultimo lavoro è The Dust I Own del 2017, parlacene sì. un po'? Beh sì, quello è il primo album vero e proprio che abbiamo fatto, e uh, The Dust I Own è la title track, è una canzone e un um, po' c'è un concept, un filo rosso in tutto il disco che è legato alla memoria, all'idea della memoria come cosa anche evanescente, alla polvere come come un segno diciamo, del tempo che passa, del passato, è legato anche alla ricerca di cose vecchie, di vecchi dischi, di vecchi libri che poi vanno, vengono, si perdono, si ritrovano. Ecco, e Per questo la, la polvere che posseggo è legata un po' a questa dimensione di tempo, di passato, di, di presente, un aspetto un po' riflessivo. Certo, ma eh, a prescindere dal concerto punto che è, si terrà eh, sabato 19 al binario, avete sì. anche altre date già organizzate oppure no? Adesso abbiamo in mente di entrare in studio a breve, okay. quindi ci stiamo concentrando sui pezzi nuovi da, da comporre per poi entrare in studio a breve. E, sì Al binario ci sarà un ospite d'eccezione, eh, con cui abbiamo già anche suonato dal vivo, eh, Gianni Massaruto un grande armonicista eh, in zona del Friuli che oltre a essere un armonicista blues ha la, ha la peculiarità di costruirsi le armoniche di suonare armoniche basso eh, quindi un musicista molto, molto eclettico molto anche diciamo flessibile rispetto a quello che può essere il classico armonicista blues e quindi eh, è trova il suo posto diciamo in una band come la nostra che non è proprio tradizionale, blues tradizionale o jazz tradizionale, viaggia fra vari universi insomma Allora noi ne approfittiamo per ringraziarti Andrea Chitarra e Voce grazie dei Laino and the Broken Seats suoneranno ve lo ricordiamo al Binario 69 questo sabato 19 gennaio quindi accorrete in non molti mancate, non infatti. mancate e grazie ancora Andrea grazie. grazie a voi, alla prossima Ciao, ciao. ciao. a presto, ciao ciao